Нетерпляче забігали в своїх келихах. Зрештою, вони заспокоїлись, і Бенджі звернувся до Артура з такими словами. "Земляне, я змалюю тобі ситуацію двома словами. Як тобі відомо останніх 10 мільйонів років, ми здійснювали безпосереднє керівництво твоєю планетою. І все це для того, щоб сформулювати. Це кляте вічне питання. Навіщо? запитав Артур. Ми вже про це думали, пояснив Френкі. Але одержана відповідь не стикується з таким запитанням. Навіщо 42? Відповідь не підходить. — Ні, ні, ви мене не зрозуміли, — пояснив Артур. Я запитав, навіщо вам усе це? — О, ну ви про що, — сказав Френкі. Гадаю, сполукала нас звичка бути чесними з собою. Справа втім, що ми по зв'язку ситі чеканням, і нам зовсім не всміхається все починати спочатку через цих вогонів, що вийшли на стежку війни. «Від одного їхнього імені у мене зводить щелепи. Нам з Бенджі ще пощастило. Ми встигли завершити свій шмат роботи і вчасно вилетіли з землі на короткі канікули. Ваші друзі люб'язно допомогли нам дістатись до Магратеї». «Магратея – вхід до нашого виміру», – пояснив Бенджі. «Коли ми зв'язалися із своїми, провадив його колега, нам запропонували дуже вигідний контракт по організації п'ятивимірного галашоу, мосту між Магратеєю і нашою галактикою. Ми не можемо пропустити такої нагоди. Я б теж не упустив, сказав Заход. А ти, Форде? пак, відповів Форд. Я б учепився в неї зубами. Артур подивився на них, міркуючи, до чого це вони ведуть. «Але для шоу нам потрібен кінцевий продукт», – сказав Френкі. «Сформульоване вічне питання». Захід підсунувся до Артура. «Уяви собі, що вони сидять у студії у затишній обстановці і кажуть, що їм відома відповідь на питання про суть життя, існування Всесвіту і про все інше. Це ж чудово. Але якщо вони, зрештою, признаються, що відповідь 42, шоу одразу ж скінчиться, ніякого продовження. Нам треба, щоб усе хоча б виглядало досить переконливо, додав Бенджі. Знаєте що? вигукнув Артур. Якщо вічне питання повинне лише виглядати, переконливо, то знаєте, як це зветься? Мишечим шародінням. Миші наїжачилися. Припустимо. Нехай чистота експерименту, ідеалізм, нехай пошуки істини в усіх і виявах дурниця, але варто копнути глибше, і підступитись до істини на відстань витягнутої руки, як тобі починає здаватись, що так звані закони природи, не що інше, як блеф, а весь всесвіт швидше за все керується кубкою якихось маньяків. Тому коли справа доходить до вибору між організацією ще одного десятимільйоннорічного дослідження, з бозна якими величезними витратами і дрібною підтасовкою тих самих фактів. «Я обираю останнє», – сказав Френкі. Але ж почав був спонтанно Артур. «Слухай, но, ну, землянине, не вже так важко зрозуміти», – перебив його заход. «Ти – кінцевий продукт операційної матриці Землі, «Адже ти був на ній до самого кінця. Таким чином, твій мозок – органічна частина передостанньої конфігурації комп'ютерної програми», – пояснив Форд у якнайдоступнішій для Артура Форми. «Правда ж?» «Ну, протягнув Артур, він зовсім не вважав себе органічною частиною.